A cărora pămânii răzării și mărăcei lucrății, din nou și oambră de oară patria în Constantinopolului, ale Dumnezeu și și să ne și pe noi ca un oameni de astăzi mălitorul îl arată om cum trebuie să fie și cum el de fapt se face una este a citi și alta este a înțelege una este a vedea și alta este a higeta ceea ce vede un slăbănov de de care nu a ajuns niciodată în lumea, iată într-o clipă ajuns un personaj care îl întâmpească pe tot omul din lume. Dacă acesta era fizic, slăpânt, având în vedere, este față în față cu un din minunea care se săpășește, se trece în partea cealaltă, din care este făcut omul partea sufleteasta arătându o cât de slăbănot, Ceea ce înarează Sfântul Evanghelist este doar o dorută întâmplare, dar dacă pătundem, întede subțul acestei în găsim că, că de fapt, este o întreagă filozofie, o în care ne găsim fiecare din noi, pe la moarte. În o mare carălă care pătina de 38 ani, vreme lungă, am putea spune chiar o viață de loc. Din discuția care o ară acest stăpănovi cu Mântuitorul, te foarte multe lucruri, numai dacă nu suntem grăbiți, și facem o mică haltă în viața noastră să studiem acest om, atât de simplu, marginalizat din lume. Că omul întotdeauna caută să se înconjoare de oameni de teapa lui, de teapa lui dacă este cuprins în mijlocul banului în această tehnică prieteni lui vor și al aceeași gândire. Dacă este întâlnițat într-o patină, așișterea prietenii vor fi cam cei care îi cântă pe aceeași strun lui și nici de cu lui. Iată-l iubiți că din cior acest, acest om care marginalizat de lume, nu găseam căieri în era un singur loc în Ierusalim scădătoare oilor, într-o parte a în care se chema, pentru și spune numele că îi vrește viteza, ceea ce se să fie casă, afacerilor de bine, a milostenii. Acolo se văcea minuni, marcă, că oamenii care pătimeau în trupurile de lor de diferite disfunții, cu crere, necrele, se adunau acolo, parcă marginalizat de ce ce puteau să-i vindece, respinși, ne mai având nicio speranță. Venea lungul odată, și tulburând apa, Cine s-a primul în tulburare, aceea apă se făcea sănători, păcum și spunea Evanguristul, de orice boală era Cinci făișoare era acel loc unde stăteau oameni. De treizeci de ani acest pătimin, om stătea să se arunce și el odată în stălătoare, și mereu să întorcea deșert cu speranțe numărbite că nici de data aceasta nu a reușit. Data viitoare nu era mâine ca speranța să se rămăiască. Poate era la an și atunci nu avea nicio speranță ca să se vindece. Bine mântuitorul. Îl întreabă dacă vrea să se facă sănătos. Oare când un om pătimește și o patimă atât de grea, o boală cu pe dusă, asta e mai trebuie lui? Să-i vină cineva și să-l întrebe: vrei să te fac sănătos? E un paradox aici, în întrebarea mulțumitorului. Nu era o întrebare culturătoare. Era o întrebare care, în adâncul filozofiei sale, vom vedea că cel ce-l întreabă nu este altcineva decât cel ce putea să-l vindece. Păi răspunde în simplu sau grai acel nou. om nu am ca să mă arunce în scăgătoare. Fiindu-i milă celui ce întreabă, acest om colon de 38 de ani îi spune, în același glas, prin viața ta, și unul Putea să fiu a doua lovitură pentru el. De 38 de ani stai aici să mă arunci în stădătoare. Un om am nevoie. Doar să mă împingă și să mă duc cum mai cădea acolo ca să fiu prin. Și apoi am credință că în nu urma lungerii călcând în apa aceea de ca nu s-a găsit cineva de așa în răsputeri. L-a găsit pe acest regător în viața lui, care nu numai că aruncă în apă, ci îi spune: Ia spatul tău și înger. În acel moment, într-adevăr, toți mușchii lui, tot biologicul lui a trecut într-o altă dimensiune, că cel ce l-a zidit pe acela și pe noi și toată luna știa de ce stătunește. A reînviat în el ce ce înseamnă, puterea dându i nu numai că s-a ridicat pe picioare, și-a luat și patul și plecat. Iubiți și primul lucru care îl face omul acesta, se duce la biserică. Îl întreabă iutei, cine te-a vindecat și cum îți permis ca sâmbătă dar tu să-ți iei și să-i El spune, a venit cineva și mi-a spus să facă acest lucru și el l-am făcut. <coughs> Vedem aici, te-am opus unde poate să penduleze omul. Acesta, un om simplu sau a de credință. Nu l-a cunoscut pe Hristos niciodată. Atât a știa că acolo se face nume. Vine înger nevăzut. Probabil că, precum se întâmplă la Iordan, se tumpură apa și era semne. Cât așteptare or fi fost pentru fiecare de cei bătiniți acolo cele cinci băișoare. Iar pentru acesta care era înțetenit pe patul lui de boară de 38 de ani, unul nu s-a găsit să-l împingă, să-l răsoară, dacă era posibil cu toculpație, cu toculnază. Nu s-a găsit. Minuna a putremurat Ierusalim. A ajuns la urechile corifeilor sinagogii oameni care știau ce înseamnă Dumnezeu în pernitudinea sa pe tine. În loc să rămână mirast ce ceea ce s-a făcut de această minune, că de 38 de ani acesta vă și acum umbră, și are și putere în întrevenirea în picioarele lui, se tumbure. Dacă se tulgura oarecare din Ierusalim, nu era o problemă puteau să se tulbure și să îl cei care cerșeau binețe de la figurarea apei. Cum de obicei, poate ați avut ocază să auziți o ceartă și o bătaie între ce cercetători. Dar iată că nu s-au găsit aceia care să rămână atât de impasivi, de indolenți și chiar putea să spunem de nesimțiți la acea minută. Erau tocmai cei care credeau în Dumnezeu, arhereii, preoții, cărturarii, cansei. Îl întreabă cu ură, de un ton de ură, și cu condamnabil: Cine te-a făcut sănătos? Cine ți-a spus Sie, să umli? Oare era mai de preț să păstreze sâmbăta care era sabatul atunci, decât să se facă acesta? sănătos. Oare era o greșeală în fața lui Dumnezeu și a lui Moise că acesta s-a făcut sănătos și doar când și-a luat fatul său și-a plecat acasă? Dar, vedeți, nu de poate să coboare omul în inepția lui când își pierde mintea. Îl întâlnește Mântuitorul în biserică și spune... Ai grijă să nu greșești ca să nu-ți fie ție mai rău. Un cuvânt scurt, dar cu mare, atângine de taină Dumnezei asta. <coughs> Vedem lungimea vorii lui de 38 de ani, care o spune Evanghelistul, dar ne dăm seama că era mult mai bătrân. Acesta nu era pornat în pântă cele mai ciprii ca alții care i-a finat în cumportorul. Acesta întâi a greșit cu ceva în fața lui Dumnezeu. Și îi spune și îl avertizează Hristos. ai grijă de acum am și vieții tale, nu cumva să mai greșești și să fii ție mai rău. De vreme ce un păcat sau mai multe care le-a făcut în fiereța lui. Iată cât l-a costat 38 de ani de voară, înțepenit la bar. Dar oare de-acuma când el îmbătrânit fiind, dacă mai greșeam? Deci nu ne dăm seama că el nu a dat să trăiască o viață matusalemică de acum, cât pierdele, Fără numai că Hristos, în acest cuvânt, arată munca de peci. Nu spune Evanghelistul ce păcat a făcut, nici n-avea nevoie, ci să ne atenționeze pe fiecare din noi că tot ce pătemim e ca din cauza păcatului. De mare valoare aici este învățătura acestui slăbănau dintr-un om marginalizat și incult în cele duhovnicești, Iată cum devine cel mai sălet, psiholog, medic, teolog, ca să spunem. Nu se duce unde a greșit înainte cu 38 de ani, se duce direct în biserică. Nu cârtește timp de 38 de ani, în fapt care îl vedem împrimit pe Că vine Mântuitorul față către față și îl Oare dacă era un Mântuititor și de fiecare dată când nu se cap, nu găsea om, nu avea să-l pe Dumnezeu, și atunci Dumnezeu stompa Dumnezeu spre scălătoarea omului, fără numai că vedem a lui în inima lui o blândețe a făcut pact față cu boala lui pe măsură ce se stingea viața lui nădejda totuși mai ridicărea în sufletul lui că poate voi fi primul după turburarea apei și mă va întinge cineva măcar de greșeală să mă ajunge în apă din credincioși Iată cum ne dă o lecție de lăbdare din tot ce păcuvim. Să-i facem mental o icoană acestui slăvănov și să ne uităm noi când cine știe ce necaz mărunt pățim în viața noastră și punem pact cu diavolul, alergăm în alte locuri unde sunt speranțe care sunt de fapt deșarte. Slăbănogia aceasta arată de faptul că o conotație are pe omul slăbănui în cele douăzeci. Ca așa cum omul biologic este constituit de Dumnezeu prin cele cinci simpli, exprimându-se și totodată sensibilizându un în așa din interioară adică, nu ajută cu sufletul. Avem pe duplată celor ce-i era la fapt, deci nu putea să lucreze nimic fizic. Așa să înțelegem sufletul în care este slăbănov. O pasăre nu se poate numi pasăre dacă nu zboară. Un pește dacă nu poate înnota sau toate celelalte de jurul împrejurul nostru, precum și noi, Au, acolo unde este zidit ca să lucreze. Dacă El nu lucrează este sper înseamnă că este noi. Să mergem în dogmatismul acest tintei. Hristos ne-a zidit, Dumnezeu ne-a zidit ca niște pome, ne-a zidit acea fie de care tot comenește arhiereul în la liturgică. Doamne caută din cer și cercetează fie aceasta pe care a sădit-o treaptă, ta, Hristos. Și o desălușește pe s Sau cum spunea prorocul David, fie am zidit și am îngreșmit-o cu și am sădit a pustească înăuntru ei, a fi ei, dar ea s-a Când pui un pom prăgină, sau ce ai zidit tu ca om gospodar, dacă nu-ți dă rog, nu este slăbănot. Deci Dumnezeu a zidit pe noi să lucrăm lucrurile ce ne măcar să gândim cele frumoase către cer. Că dacă gândirea este bună sau măcar timp despre cele bune și fartele tare vor fi bune, dacă este bolnavă gândirea, lucrurile le va face pe măsura stricăciilor ei. Iată dragi credincioși cum un simplu personaj din Evanghelie vine și mărturisește ce vrea de fapt la om. În multe grai a grăit, cum spune Apostolul Pavel, O Dumnezeu omul, în cele din urmă, prin însuși fiul Său. Dar s-a văzut cum a fost bunit Fiul și cum a fost primit Cuvântul de învățăture. Așa și omul om Cuvântul de a opri păcatul, Deja se face mare curățare în launcul lui. Această scălătoare, numită a oilor, avea o mare importanță pentru slujitorii centrului Ierusalim. Acolo mergeau preoții și spălau mărutai de animale. Animalele de deșel. Când slăbănocul spune om nu am, vorbește la singular, nu oamenii trebuia, un om, acest om nu am era încăfară lui Hristos. Dacă personificăm prin slăbănoc lumea întreagă, care era slăbănoată din cele frumoase dumnezeieni și lucrătoare totodată, o găsim paralimnică și omul oameni care să mă arunce în scăgătoare, care mă îngurăță. Apa era tulburată de un Este scăldătoarea Sfântului Botez unde se tulbură diavolul când s-o moară păcatul strămoșet. Rămânând păcatul acolo, iar omul iese un altul, născut din apă și din acel om de la scăldătoarea botezului este preotul nu oricine care-l aruncă pe nouul, viitorul nou născut în scăldătoare și-l scoate în om deja scris în dicticile îngerești, în dicticile vieții veșnice de pe Sfântul Acest om a dat să se arate pe care-l așteaptă da omenirea ca a venit deja. El nu mai avea acum nevoie să fie aruncat de Christus în apă. A venit Cel ce a dat puterea de a vindeca. Iată, dragii din jos, cum Dumnezeu le-a arătat oamenilor ceea ce avea. Să vină peste ei ca o binețe, ca un păcar, ca un tat de la Cel ce ne ați Acela nu căuta în fața omului. Nu a cerut altceva decât unul singur să-l arunce. Aici venea unul singur, Fiul lui Dumnezeu din teat tată, fără mamă, și Fiul omului, din mamă, fără de Era fața a doua sinte, prin care, aruncându-se în scădătoarea Ionului Iordanului, avea acum să deschidă un alt drum al scădătorii oriilor. De acum, dacă acolo, se scăta un singur om și se vindeca, și apoi să demine de vindecarea. de în cel ce a dat darul, a deschis pentru toată mâna acea vindecare. 38 de ani, Sfinții Părinți i-au târguit ca acel om, adică luna, cu alte cuvinte, a rășit în fața Sfintei Trăi. Omul greșește și trupește și sufletește, fiindcă el fiind îndoit, păcatul este îndoit. Trup și suflet, păcatul de două ori este îndoit. Iată, greșind în fața sfintei Crăin, se multiplică păcatul și totodată nu predea nici până înfierea morților al Așa s-a cei 38 de ani de către purtători de ramă de Sfântul în Părinte. Păcatul atâta de greu lucrează în om, încât că îl aduce în magia acestei prăpăstii a desnădăjelor, dar venind acel om unic în puterea sa Hristos și tu crezând în el, te de Vedem credința din acel stăpân. Că el avea credință nu în apă, că în apă se putea vindeca oricum. Avea credința în compurarea apei și credea în acel în Înger. Înger care dădea putere binefăcătoare și vindecătoare și de apă. Iar Îngerul nu venea de la oricum. Nu venea țiganca din Chichila sau și știe ce e bun care vă deschide carda, sau cum am mai avut de la Dumnezeu un misvor făcător de minuni, monopolizat tot de niște pochi de rupi. Dragi credincioși, această scădătoare arăta botezul creștinesc. Acel om era încrucarea lui Hristos care, prin crucea de pe Golgota, prin jertfa sânge, spălând păcatul, strămoșesc. Deschidea drumul tuturor acestor iauri în așteptare de a se vindeca în cerurile lor, în cele cinci păișoare. Adică cele cinci simțuri sunt donate, iată putem să le vindecăm. Am văzut de-a lungul istoriei oameni bolnavi, întându-ne noi unii și ne, dar cu alți nu cu ochii și cu mintea cu care am greșit, Cu ochii aceia luminați de pe de Duhului Sfânt. Ne vedem câte scăpănoși am fost și poate sunt Ne cheamă Dumnezeu mereu, indiferent ce bom suntem săviți încredinare lui Să aducem roate, câte de nefort sunt și cu atâta eleganță și discreție ne scuzăm în fața lui Dumnezeu și a duhovnitului Doamne, n-am avut eu. Nu mai pot posti că sunt bolnav. Nu mai pot citi că nu mai văd. Nu mai pot face o mecanie că nu mă lasă oastră. Foarte frumoasă scuză. Foarte bună medicină, știi, dragul meu. Dar dacă te-ar întreba Îngerul unde ți-ai pierdut federea, oare așa te-ai născut, oare când erai tânăr, pe unde umplai, stomacul tău s-a îmbolnuit de post sau că era preobosit de mâncărurile, care ți le aduceai și putrezeau în tine fără lor? Unde ți-ai pierdut mintea și toate puterile tale putești? Numai dacă ne punem într-o icoană, imaginarul judecător, și judecătorul avem noi, în noi, mintea noastră, trebuie că ne crată o glasă de rușine. Aceasta este slăbănăcirea care arată muncitorul în acest om, în acest personaj. Și cu avertisment nu spune dur Hristos în același timpul vocal și în aceeași gândețe cu care, ca și din de cap, zicându tău și ungăl, îi spune Ai gândește cum da să nu mai să nu-ți fie ție mai rău. Și într-adevăr, omul dacă a greșit odată, cumva are circunstanțe atenuante că nu a știut să se pățească, nu a primit, sau cum, îi dă Dumnezeu acele circunstanțe, dar când ai fost lovit și rănit și tu, nu mai din de putere de acum, ci te liberat faci lucrul acesta, fără numai că te să este mult mai mare. Mult mai mare. Dragi credincioși, așa se explică cea mai grea boală a omului, boala mentală. Mulți oameni vedem bitezi, dar majoritatea sunt cârpobi, precum cârpoba din Evanghelie. Se uită numai spre cele făcute carnale, indiferent cine I-am oblat Dumnezeu cu mintea ca să le discerăm pe cele frumoase, sensibile, sufletești, duhovnicești și, de fapt, toate le duce de râpă recându-le într-o miserie a Îmi pare rău că această slăbănăcire a minții a ajuns ca într-o metastază până la economii talele Diavolul și ajutoarele lui, slujitorii lui, acoliții, rogii diavolului nu fac altceva decât să-l pe omul din cele cinci simțuri. Și această slăbănăcine o vedem atât de pregnantă de pronunțată la zilele aceste. Păi vă cum vă sunt furate, mințile din cauzul la fară de viață. Poate fi la nu poate condamna, Istes la minte că sunt împotriva științei nici cum. Poți să omoriști o umilă piatră pe cineva. Cu o umilă sticlă te poți ucide, dar iată nefolosirea lucrurilor de te mai poți disculpa în fața lui Dumnezeu că n-ai avut timp să faci o milă rugăciune, nici cum nu ai cum. Fiindcă, mergând mereu în fața unui decran, deja te slăbăneșești și chiar au apărut boli de care se cutremură la timpul acesta meu deci, copii Hristului. Oare nu priceți că se lucrează la rădăcina omului, a bisericii interioare a omului? Și atât de tot lucrează pe om, și pe copiii în voastre îi distruge de când încep să deschidă ochii. Chipul de că se uită numai la rădăcini animate. Dar iată cum le trimite pe acele ecrane exact ce le trebuie lor se distrugă, azi un pic, mâin un pic și le distruge chintesența ființei lui, mintea. Principalul este să te facă dependent de ceva, nu contează de ce. Dependent de ceva ca să-ți fure în timpul și odată cu timpul te fură și pe tine. Zadani te mai găsești, că s-ar putea să fie păcățit. De fapt, ești un slăbănov care cândva găsindu-te, aștepți această vădătoare să-ți mai fie năriniște, să-ți apa, poate bine, dar nu mai găsești om să te alunce în avea. Îmi pare rău că dintre slujitorii bisericii, economii tainelor lui Dumnezeu, se aleg oameni care lucrează în același drept, în aceeași direcție ca au distruge pe om. Că sectele, ereziile care se mulțesc ca ciupercile, după ploarea dumneavoastră au acest scop malefic de a distruge pe omul la el acasă. Aveți mare grijă, dragi din Joc, cum vă purtați sufletele fraților. Credeți ce vreți, toate porțile, toate cuvintele, frațele, sau ce vreți dumneavoastră să alegeți din aceste cuvinte dacă găsiți ceva oprit? Dacă nu, coșul suflet. Dar repercusiunile le veți găsi mai puțin din cauza că tot omul care nu vine pe Dumnezeu din ființa lui, deja este un om care începe să piardă o iminentă victimă în plasa satanului. V-am început câini i-au Sunt Suntem prevediți pe internet cei care mai umblat și le vezi, cu măsură, Văduiesc la să o faceți, dar noi suntem învățați. Mereu ne aduc aminte de vorba bătrânească câine latră, nu și merge. Să mergem drept, în nostru, să ne sfârșie. De vreme ce Mântuitorul a fost rătat, tocmai de Corifei în voci. Ce ne am fi mai mare, decât un viitorul sau mai apostol, să nu ne lăsăm la mai Vă pun în vedere, mai lucru mai mai mai mai de Dar, de multe ori, mai mai mai mai spune mai mai mai mai omul mai mai mai mai mai mai aveți experiență și știți ce să alegeți. Nu cumva să vă treziți mâine, poi mâine, niște slăbănoși, în pat al Occidentului, al organizațiilor oculte, care de fapt va fi în ziua să vezi cu a sfârșit. Fiți foarte atenți că nu avem de păzit altceva decât Sufletul nostru, care trebuie să ducem ca un motor, cât de cât că către Cel ce ne-a zis Iisus Hristos care se trebuie în sală și în <fie>